Dragi slušatelji, dobro došli u nultu emisiju Triske. Javljamo se iz centra za mlade pula u sklopu radionice Internet Radio i podcasting. Slušat ćete razgovore s našim polaznicima. Teme današnje emisije su odlazak na svjetsko rukopetno prvenstvo, kako žive studenti u rijeci i je jednog roudija. to get the bag, get to all run, run, run, go run, go run, go run, go run. in your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 Your time. Stop your running, you gotta shine yeah. Boss yeah. was right, late, late at home, half-play She is like redeemed as gold-eyes from keeps her shining on your own Znate, ove se godine u Hrvatskoj održava 21. svjetsko rukometno prvenstvo. A Manuela je porazgovarala s jednom navijacicom iz Pula. Ana, čela sam da se srijed imala veoma zanimljiv dan. Što se radila? Znači da imala sam zanimljiv dan, utišla sam u Split gledati utakmicu između Hrvatske i Španjolske znači svjetsko rukometno prvenstvo. Ne znam zašto imam osjećaj da vlada manja euforija nego inače kad je nogometno prvenstvo. Što ti misliš? E, da, nogomet je nekako po meni, više onako popularan u Hrvatskoj. Mislim, i uopće ne to u vlastitim delama svijeta. Ali dobro, meni se to ne čini, jer ja, ja uvijek s rukometom sve uvijek pratim, tako da mene više ovo dira, <laughs> nego ono, ono mi Bili smo super, ono, veselim salu, <laughs> rukometim je. Ja. Ne znam, sjećam se utakmica koje su, ono, Jako brzo bile izgupljene u nogometu i bilo zastava, transparenata, cijela Hrvatska je bila na nogama ovdje, nema toliko ni zastava sada, ni transparenata, I... nije toliko... Da, istina, slažem se. Pa da, može se primijetiti kad smo igrali na svjetskom glavnom. na prvenstvu sad u šestom mislu, kad je već da. bilo, stvarno je bilo no, i po cestama, ludnica i sve to, sad ne bi znala zapravo šta je razlog tome, ali meni je draže kad bijedri u komentaži. <laughs> A Split kako je? Je se barem dio te atmosfere? Pa iskreno, došli smo tamo nekih sati po prije početka utakmice i išli smo jesti <laughs> i onda smo ušli u dvoranu. Tako da nismo baš vidjeli po gradu, ono, šta je bilo, ne znam, A bile su one zastavice na javnoj rasvijeti, to sam skužila, ostalo baš ni nisam previše, onako. I mogu reći, na primjer, da mi smo, znači jedna karta vrijedi se cijeli dan, tri utakmice, tako da na prvoj utakmici, onoj koji je počela u četiri podne, bilo je, malo ljudi nije, ali ono kako prema 8. i po, kad se krenulo prema Hrvatska, Španjska, napunila se. Spala I jeste tmora. vidjela koga od igrača? Pa da, znači vidjeli smo sve igrače na terenu, iza nas u VIP loži su bili Mirza Džomba, Goran Šprem dole, na, na tribinama u biti isto u VIP dijelu su bili ostali igrači. se uspjeli u, ogrebati za koji autogram? E, pa nisam, ove godine nisam sad, znači u Renni, ali prije kad su bili u Puli sam isto išla gledati utakmice, tako da sam se bila slikala sa njima više puta i sve to. Hoćeš nam otkriti ko je favorit? Uh, misliš igrač, ali uh, Blaženko Lacković <laughs> od uvijek, on mi je nekako, ne znam, Ivano Balić vam svakom učasti svim ovim mladim igračima, Lacković mi je. <laughs> Kakva su tvoje očekivanja? Moram reći da nakon utakmice sa španjolskom na početku i s Koreom i sad sa švedskom i uz ovakvu publiku, ono, da atmosfera to mislim da pobjediti. <laughs> ne, ne znam. I mislim da nam jedni problem mogu stvoriti francuzi, ali ako bude kao što je bilo u splitu, ne vjerujem da će izgubiti, ako budu svi na razini. I za kraj, jesi ikad ti razmišljala početi trenirati rukomet? Ma joj, to ja još kad sam bila mala sam htjela, ali pošto ne živim u Puli, živim u Gajani, a u Vodnjanu nije bilo rukometnog kluba. Malo sam imala problema s prijevozom, tako da on, nisam uspjela, ali želim postati sportska novinarka i pratiti rukomet. Tako da se nadam da ću barem Evo. tako biti dio toga. Evo i ja se nadam u tvoj san i hvala na razgovor. Hvala tebi. Kako žive studenti u Rijeci, otkriće nam Eva koja razgovaramo razgovarala s Ivanova. Možeš se predstaviti? A ja sam Ivana, apsolventica engleskog i hrvatskog u Rijeci. I kako je studirati u Rijeci? Pa sve bolje i bolje, ovako pri kraju. A ti inače ne živiš tamo? A ne, inače sam iz fažane. Mislim, prebivam u Fažani, a boravim u Rijeci. E, I kako je? Živiš u nekom studentskom domu ili samo? Ne, prve dvije godine sam živjela u studentskom domu. I koliko to imalo ovaj, pozitivnih strana, imalo i negativnih, jer poznaš puno ljudi, ali puno ljudi zna smetati kad treba učiti, spremiti ispit, kad su ispitni rokovi, plus grad Rijeka i nije baš previše podupirao taj studentski dom, pa su nam dizali stanarinu kako god su ovaj, se sjetili a da nikog nisu pitali tako da ovaj, na kraju mi se učinilo da mi se više isplati živjeti u stanu pa dijeli troškove sa ne znam, cimericom, pa nekako je bilo ugodnije učiti nešto drugo. I kako financiraš svoj studij? Pa imam stipendiju, državnu primam, a ostalo, budući da to ne pokrije baš troškove, onda to me financiraju roditelji. I šta bi voljela, ne znam raditi u životu poslije faksa? Pa u principu bi voljela pridavati u školi. Mislim, vidim se kao profesorica, volim raditi s djecom. A inovinač što te zanima? Pa da, da, zanima me. Više sam znati željna i ne znam, čini mi se kao posao koji pruža puno mogućnosti. Да, хвала. U intervjuu koji slijedi, Denis će nam otkriti velike tajne malih Roudija. Evo Denis, pravo pitanje, znači, šta je to ubiti Roudi? Koja je tvoja uloga? Pa moja uloga u bendu je imam no, puno, puno, puno uloga, kao uh, men ovaj, radi se o tome, znači u principu uh, sklapamo razglas, ona. znači svu opremu koja služi za jedan koncert, koja nekom služi da bi se mogo čuti vani, da bi publika to čula, sve to mi znači, nosimo, sklapamo, spajamo i onda na kraju spajamo na pojačala instrumente od uh, od benda koji, koji svira, ne? Da, dobro, nisam rekla, znači ti si rovdi od Gustafa, e, kako je to biti njihov baš rovdi? Da li se prvo biti neći drugi? Pa u principu, ano, dobro, službeno smo od Gustafa, ali radimo još sa drugim bendovima ono, bilo kod da nas zove mi smo tu na raspolaganju ako Gustaf i ne sviraju mi, mi dolazimo i radimo sa tim drugim bendom ne. a u principu imamo i mogućnost zaraditi na, na dvije lokacije ako su to neke manje lokacije manji, manji koncerti da ne zahtijeva previše opreme jer smo normalno i s opremom ograničeni tako da o, o, osim tog spajanja Radimo još šta na svemu, ono, neko od nas radi i na albumima, neko, većina svi skoro radimo na spotovima i tako dalje. I ako ne glumimo u spotu uvijek smo negdje iza pa nešto nosimo, radimo. Uglavnom tu smo uvijek aktivni oko benda kad god nas bend treba, to je z i kad god nas trebaju, mi smo tu i radimo za njih. Ne? E, videli smo ono na televiziji i vidimo te rovdje od poznatih bendova, la Metalika ili Gunsi ili tako nešto. Uh, usporedina malo kako to izgleda na televiziji a kako je zapravo pa evo, ono što ste vi vidjeli, sigurno ste vidjeli, takvi bendovi imaju sigurno puno više takvih ljudi kao što se ja, jer Gustaf imaju četiri, što je, opet, opet za jedan band koji radi u Hrvatskoj, dosta jer rijetko ko si može dozvoliti da ima tako, znači svoje ljude, svoj razglas da, da radi na tome, ne, sad to sve opet ovisi o kvaliteti i koncerta i tako dalje. Uh, ono koje je prva razlika, da jednoj Metaliki i jednom Guns N' Roses ima, treba sigurno nekih 50 ljudi koji će raditi samo na Bini. Em, šta imaju veliku scenografiju, zahtjevnu, sad sve ovisi o bendu, uh, to se nam stop mijenja, radi se tokom cijelog koncerta, puno... Znači ima, ima puno više stvari, puno više botuna koje moraju stiskati nego mi. Mi, ono što mi radimo u principu dođemo pri koncerta, sve to montiramo, odradimo tonske probe, to sve rade i oni samo u puno većem formatu, ne ima ih puno više. I s druge strane dok traje koncert, ton majstor normalno mora paziti na, na glazbu, na to kako to izlazi van i mora paziti da se njima čuje u monitorima na bini, znači oni ne, ne mogu slušati glazbu koja ide van prema ljudima, oni ne slušaju to, nego oni imaju svoje posebne zvučnike koje se inače zovu monitori i preko tih monitora znači primaju muziku gore, e, onda imaš čovjeka koji je zadužen za svjetlo za light. E. Sad sve ovisi, on on, to kod nas znaju raditi svi, pa onda nije određeno da će ni jedan raditi sa lajtom. Onda imaš e, dim mašine koje moraju isto raditi, sad sve ovisi o konzoli, može se to spojiti na light mašinu, pa onda sve radi preko te jedne mašine ili dimera, kako se to zove u struci. A inače se može i odvojeno znači, imati samo te dim mašine pa neko mora i tamo stiskati te botune da ide dim van a, I još oni drugi znači, koji ne rade, koji nemaju sad obaveza ili sa mikserom ili sa mašinom ili sa lajtom, oni moraju paziti uvijek, biti negdje blizu e, bine, to je spozornice, paziti da sve štima, ako nešto padne, ako se nešto razbije, ako je u mogućnosti to popraviti na licu mjesta, ako ne to zamijeniti, primjer ako mikrofon padne i se razbije, neći ga sad tamo popraviti jer to je teško, ne, treba malo vremena i treba alata dalje pa onda se uzme drugi mikrofon i se montira, opet treba imati druge mikrofone, to je dosta skupo, ne, tako dalje. Ono koja je najveća razlika sigurno između Roudis, Gustafa i Metalike je Lova, ne, oni su sigurno puno više plaćeni, ali opet isto i puno više rade, to jest, Znači oni sigurno možda i tamo zaposleni za stalno i tako da je što nije slučaj tu kod nas mi radimo honorarno ne radimo svaki put on svako od nas ima svoj posao tako da ne možemo ići na svaki koncert radi uvijek ne on neko bude ovaj slobodan ili se uzme slobodno zna nas na pred su koncerti pa se to e, na, na taj način mi radimo oni međutim sigurno imaju taj posao ili ne rade ništa drugo ne on tako da to je isto ono komplicirano s druge strane ono što je nama teže mi u principu ne radimo na području Republike Hrvatske uvijek i većinom znači nekih 85 do 90% koncera tako odrađujemo odrađujemo na principu da danas u, ne znam sada koji je koncert na večer, krenemo sad sve ovisi gdje moramo biti ono, ali recimo evo krenemo u 12 sati iz Istre dođemo ne znam u 5. i po šest u Split montiramo sve to, odradi se tonska proba, idemo na neku večeru, vratimo se nazad, radi se koncert, koncert završi sad ovisno opet ako je u nekom klubu, ako je vanje na otvorenom i to ako u nekom klubu koncert traje do 4-5 ujutro, spremi se oprema, nakrca se sve u kombi i iste jut... znači, nakon koncerta krećemo doma i dolazimo doma u 10, po 11.00, 12 sati. Znači to je dosta naporno ne, jer 24 sata automatski se ne spava i to makar se mi dogovorimo među nama pa onaj koji vozi ostane spavat tokom koncerta u kombi ili ako ima neko malo bolje mjesto za spavat. Ne. tua madre e ora tu marito e padre sono sa felice per te e qua mi dispiace non poterte raccontare con questa foto nasconderò quello che volevo dimenticarti Un anello solo Sono strafelice per te E poi mi spiace non poter te lo raccontare Con questa foto nasconderò Quello che volevo dimenticare Sono strafelice per te e otto anni da quel giorno sono passati Con questa foto ti augurerò Grazie prego buon compleanno s naravno, ti ste najdalje bili s njima? A bili smo svugdje, najjužnije se može reći da smo bili u Vrgorcu s njima, znači to je dole Dalmatinska Zagora. Izvan Hrvatske? Izvan Hrvatske nismo bili nigdje. znači ne radimo jer je to dosta velika komplikacija za papire koje se moraju napraviti i tako dalje, jednom su bili dečki u Sloveniji, ja nisam, jer je to bilo dosta blizu granice, nije isplativo, ono, ne nama. Nama je uvijek isplativo jer mi ćemo naplatiti svoj posao, naplatit ćemo putne troškove i sve je to kako ide. Nije isplativo organizatoru. Organizator će lakše naći nekog u Sloveniji sa razglasom ili ne znam, u Italiji ili u nekoj drugoj državi će naći neki razglas svoj lokalni koji će radit, koji će isto biti dobar itd. S druge strane, za nas sve to treba puno, jako velika komplikacija, mislim radi se taj Atacarnet, karneta za taj karnet mora se upisati unutra za svaki instrument, za svaki dio opreme koji mi imamo, posebno šifra njegova, sve to, pa se to vjerava na MUPU, pa onda se to mora imati na granici, pa se opet nešto na granici ispunjava i tako da, tako da je to dosta komplicirano i što se tiče te papirologije, ali s druge strane, on, dalo bi se to riješiti da nas neko zove, nego stvari u tome baš da im organizatoru se više isplati uzeti neki svoj razlas. Mislim isto tako i u Hrvatskoj i u Zagrebu bi se isto sigurno puno više isplatilo nekom uzeti neki razglas iz Zagreba, ali stvari u tome da bend insistira za svojim razglasom jer mi smo ljudi koji rade uvijek s njima i znamo šta njima treba, koliko im treba kad im treba i tako dalje, ne dok drugi već to malo teže, mislim ne malo teže nego to je normalno kad se ti sretneš nekim bendom prvi put da ne znaš sve šta njemu treba i tako dalje pa se tu treba ispitivati, tražiti, vidjeti da li je to njemu ok, nije i tako dalje. E, sigurno na tim putovanjima bilo raznih zgoda pa možeš li nam is pričati jednu koji evo sad prva pala na pamet. Uhu, uh, uh, šta ja znam? Ne znam sa šta, šta bi mi došlo prvo na pamet, a ima svačega, evo baš svačega ono, o, o, od. Dogodovština među nama nije nikad dosadno, to mora biti svima jasno, Gustaf kao što su najveseliji bend na, na, na Bini, tako su i najveseliji i u backstage-u, ne, tako da nikad nam nije dosadno, uvijek je zabavno, uvijek ima, prvo njih ima 10, 11, pa onda je nas još četiri, to je grupa od 15 ljudi, gdje god je grupa od 15 ljudi ne bi trebalo biti monotono, ne, ako su oni ljudi normalno, jer tu, mislim, različiti smo i onda svaku nešto uvijek ima, pa svakakvih šala se nađe i tako pa dalje. S druge strane, rekuo bih, ono najgore što nam se desi i to često nam se dešava, da, se ljudi, na primjer publika se previše napije pa onda dođu na binu pa uštete opremu i šta je poslije, ono, mislim košta jer to, to je dosta skupo, evo, jedan običan mikrofon, najobičniji na kojim se može pjevati, jedan od najjeftinijih ti je oko 1800 kuna, tako da, ono, mislim, to, to je samo jedan mikrofon, a ima tu razno raznih mikrofona za razno razne stvari koji koštaju sve više i više i više i više. A da ne govorim onda di su zvučnici i ne znam, bokslovi, svašta nešto, evo najjeftinije što imamo je možda kabal, ali to je ono potrošni materijal, ne kabel i kabel, ali opet i on košta, ne. E, reka rekao si da si upoznao tako mnoge zvijezde i video, Što ćeš zapamtiti koju zvijezdu si upoznao kad si bio snjima na nekom koncertu kao predgrupa ili nakon? Pa ja, sigurno ono što mi se najviše dojmilo do sada je Manučao, ne, susret sa njim, rukovanje s njim, slikanje s njim, pa onda čak nakon koncerta, to pričano koncertu u Areni koji je bio ove, ove sezone, Gustafi su bili pred grupa Manučao, ono, i mislim super mi je bilo kako se je čovjek oduševio. S Gustafima, ono, znači došao je bio tamo cijelo vrijeme, on i njegov bend i, i mogu reći da su fantastični ljudi, ono, baš fantastični jer se ne drže nake malo, ono, sad ja sam velika zvijezda, mene zna cijeli svijet i ja neću nikog blizu, sasvim suprotno, ja koji sam običan šljaker, nazovimo to tako, tamo, koji radim sa opremom, jedan čovjek kao što je Manučao je došao na binu i došao do mene i dao mi je ruku, ono, i, Znaš, ono, ostao sam začuljan jer sad tu kod nas ja ću mubnuti, ono sad ne, ne, neću, ne želi nikogo malo ali na primjer i Antoni Cetinski će možda proći kraj tebe. I, i neće ono te niti pogledat sad, ja sam bubnu ovako, bez veze Tonya Cetinskog, ne. Ali, ono, super je to kako on je jedna zvijezda koja je poznata u cijelom svijetu, došao tamo među nama, ono, dao ruku, e, bog dečki, ja sam manu čao, znači među nama koji radimo, koji su u opremu, ne sad s bendom, s Gustafima, nego s nama, mislim, družio se on i s njima. I super je to kako on kad je završio koncert, znači oni su svirali jednu dva i po sata u areni, i nakon koncerta je uzao u backstage -u gitaru, on gitarista i još smo tamo nastavili do 2 i po tri ujutro ono, svira, znaš, to je nešto što ono, mislim, Manu Chao je sjedio preko puta <laughs> mene za stolom sa gitarom i on pjevao, ono, kujiš i svirao i 2 i po tri sata za grupicu od nas dvaljza, mislim, svi smo mi skupa pjevali i veselili se i bili super sretni da smo tamo s Manu Chao, ne, ono, to je, znači, taj doživljaj koj neću tako lako zaboraviti to na Kali sfera sigmatino mou peristere na se kala pou xapostenis to dikou mou cheri tin Και την αφήσω για δώρο εσύ με κάνεις και γυρνάω όλο τον κόσμο Εσύ μου νοιάζεις την αλήθεια και το ψέμα μου Είσαι το βλέμμα μου και το μικρόβιο στο αίμα μου στη αρχή Μα και το τέλος μου συνάμα και ένα ερωτικό που δεν έχω γράψει ακόμα γράμμα Αχ ρε πώς να σου πω ευχαριστώ για όλες εκείνες τις φορές που δεν μ' άφηνες εδώ στον χρόνο αυτό που μοιάζει με σφαγείο Μόνο με πήγαινε στις γνώσεις στο θρανείο πως να σου δείξω ευγνωμοσύνη για τον φόβο Που τον αίμα θα χάρη σε σένα και τον κόβω Και τον δίνω πίσω πάλι μέσα από σένα Μαζί μου οργεί λίγο αγάπη ωραία μέρα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Είπα να αφήσω ένα τραγούδι καλησπέρα, Για όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρόνια που, είσαι δίπλα μου. που είσαι δίπλα μου Να είσαι καλά λοιπόν, είσαι καλά, λοιπόν. Και όσο, όσο Αφού μου Σίνοντα. Και ξέρω την επόμενη φορά που θα έρθουν. Θα είσαι εδώ, θα είσαι εδώ. Πάσε καλά σε καλά. Εδώ σε αυτό την ανέ πήρα μαζί λίγο καλό όταν σε είδα κάποια σταχώ. Από φουνό και από χωριό με βρήκε σάχετο. Είμαι μαθυρία από μύρεφω και λίγο άνθρωπο μέσα από σένα, εκεί τραγούσα την πίνα μου και τα όνειρά μου. Για ζωή, μέσα στην πίκρα μου. Μέσα από σένα, τραγουδισά στην κοπελιά μου. Ακόμα και τότε που φύγε μακριά μου. Στη μάνα μου και στο πατέρα μου, στα δέχια μου, εσύ πάντα το απάκι στα δέρφια μου. Έσου να κρύβω που με κράτα και στην αλυσίδα. Όταν έλεγα, επισκηνή για όσα είδα. Και τώρα έβω σε ξαναβρίσκο πάλι εδώ. Πέρασαν χρόνια και στι και έχω μάθει E, to ti ti fora, lipon, θα se karno oplu, me sferes, stalo, gacina, ja, pu pijanum, tópo. Rašli dalje, biti iz Gustave, pa u principu ja nisam tamo jer to meni treba jer meni treba, mislim, svima treba lova i šta više imamo nekako nam je lakše jer onda mislim više možemo trošiti <laughs> i tako dalje. Ne. Ali u, u, opet u, u toj lovi ja ne vidim neku sreću ne, jer ona kako dođe tako i otiđe i to je to. E, ja sam s njima bija od, od jako malih nogu, znači nisam radio za njih nego sam uvijek se nekako družio s njima i tako dalje. I mislim da ću biti s njima uvijek. Baš uvijek ako Neću raditi s njima, biću s njima duhom, ako neću biti fizički prisutan, biću psihički. Tako sam uvijek bio do sada i biću i dalje. Ono, znači nije to da ja radim tamo samo zato jer je tu neka dobra lova u džiru, nego radim zato mi je to gušt. Gušt mi je bit sa Gustafima jer su stvarno ono, ljudi prva liga i zabavni i tako dalje. I plus to, ono poznak je stvarno od malih nogu i, i onda to tako naprijed ide. Hvala, da ti pozdravlji. <laughs> Danji slušatelji, dohli smo do kraja nulta emisije Triska. Nadamo se da ćemo se družiti dalje, a do tada potrebe Spulskog centra za mlade. Emisija Triska realizirana je unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.